Вона загубила свій шлях ще там, у дитинстві. Аблукати у пітьмі більше сил не було. Вона поставила все на Якова і гадала, що він приведе її назад у початок всього, туди, де вона втратила себе. Де смисл сильніший, ніж рік 2012-й, туди, де є заради чого жити і є за що вмирати, де є щось більше, ніж нейрофізіологічні реакції і де не конче має відбутися те, що вона побачила у снах і витлумачила з жестів та поглядів.